Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés jubileumi 40. adását halljátok, aminek az a cím, hogy Csináljuk a fesztivált ha, -ha. Ezt a biztos nem kell van a mögé mondani, mindenki úgy is rájött, hogy ez itt maga a vicc. Így a kezednél ilyen smile t mutatni, vagy valami. Vagy, vagy. a maska még esetleg. Igen. Ezt lefotózhatom tükörbe. Ö, mondjuk csak a fürdőszobában van tükör, tehát Facebook-képes lesz a kép. Na mindegy. <gül> <gül> <gül> és csücsöríts minimum. Olyan, olyanom már van fent egyébként, hogy a szemek keresem. Tényleg ideje lenne valami fotóalbumot készítenünk kocsaszájjal mind a hárman. Olvasni szexi. Ez volt ilyen. Oké. Okay. rendben vagyok. Hát ez ilyen festelen, adás, ha-ha. megint. Lent, hogy kéne majd egy ilyen kis Effekt. Igen, most de most így bekoncentrálunk azonnal, és ugye arról volt szó, hogy most nem elsősorban hírek lesznek, meg, meg hasonló témák, hanem ugye a könyvhez, festhez kapcsolódó fontosabb dolgok, bejelentések? Hmm. Hát de vagy legalábbis nem Hajrá. Gabi, kezdjette. Igen, Igen, én... én a... A, a mancsból vágtam ki ezt a linket, hogy lesz egy skandináv krimi beszélgetés. De nem, nem ahol... beszélnek majd sokat. Ha, ha. Hát, nem mindenki szigorúan nézés. Igen, Igen. Ö, ez engem mondjuk érdekel, megpróbálok lehet, hogy eljutni oda. Egy, akik ott részt vesznek, azok közül mondjuk én csak ezt a Hakan Nessert olvastam, mert még a korábbi skandináv krimiket szereztem be, nagy bőszem egy, mindegyik darabot, aztán annyira sok jelent meg, hogy... Nem, hóken. Azt hiszem, inkább úgy okay. Na Aha. igen, nem, nem, nem néztem utána a könyv hátuljában, hogy mi a kiejtése, mert nagyon-nagyon kedvesen beleírják szépen a nevek kiejtését a hátuljába a könyveknek, és nem tudom eléggé megköszönni. Ez udvarias tőlük. Rendkívül. De több, többen is részt vesznek, és szerintem ez egy elég érdekes téma, meg amúgy is most ez a skandináva a, a tematikája, azon kívül hogy még egy csomó tematikát választanak, de főleg, főleg ez az, ami engem érdekel. Nem tudok róla mit mondani, azt, hogy nézzétek meg. Oké. Okay. Én holnap úgyis ott fogom hűteni a levet ez a tervben. mikor terv, ez, az ez ez azt nem mondtuk. Ez 21-én lesz hatkor. Aha. Ami szombat. szombat. És reggel hatkor, ez durva a az a korán Csak itt van. <gül> Nem, <mindenki. gül> Nem reggel a... van, nehogy valaki oda menjen. Pedig <gül> annyira illene a hangulathoz egy ilyen Köszönöm hajt... már a szürkölettel egyébként. akkor Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, akkor te. Jó, Dimitri uh, Glukowski is lesz ott a súpka teremben. annyira jók ezek a nevek. Uh, könyvbe mutató tart, részt vesz rajta, ráadásképpen dedikálja is a könyveit, úgyhogy ilyen összművészeti össz jelleggel lehet úgy Glukowski könyvet venni, és ötön ne hogy, vajja, is hogy nem, nem tudom beazonosítani glukowski Metró. Metro. Aha, Aha. Nem hallgatod meg az előző adásunkat. Kikérdezünk legközelem. Oké. Okay. Kis dolgozat. Szóldok el Igen. Ez nagyon érdekes, mert egyébként őt kiszúrtam én is, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy meghallgatom, viszont ugye itt van nekem ez a Metró 2033 kötet, és felmerült bennem az, hogy, hogy ez a dedikálásos Tehát, hogy az ember a könyveket dedikáltatni, illendő az, azokat a könyveket, amiket nem ott veszel, meg az újat viszont nem is dedikáltatott. Tehát van -e ennek valami illemszabály, vagy ami elfér az arcadra? Másrésztről meg jó a -e dedikáltatni? Tehát, hogy ez... Még, még nem, nem döntöttem el magamban, és segítsetek! Figyelj, nálam egészen biztosan nem lehet sztrogerebb. Nekem úgy lesznek Charles Strosszát a dedikált könyveim, hogy ő itt lesz a Euroconon jövő héten Zágrábban, amire én nem megyek. Viszont rátestáltam june a három darab kötetet, hogyha úgyis arra járok, hogy dedikáltásra már nekem legyen szíves. Aha, tehát a kötelet nem is abban az országban veszi, én, én a közelben sem leszek, és egy nyilván nem is ér pontot, de ezt majd nem mondjuk el a hálás utókonnak kétszer, csak megtalálja a polcomon. Ez Aha, egyébként vagy... egy, egy jó rendezvény, hagyd kérdezem, mert így a Asimov magazinnak a utolsó lapján is voltak ilyen az év hátra levő én, eseményei, és abban is benne volt ez a zágrábi buli. Valami Juro. Valami. Jurokon is egyben, Aha. meg azt hiszem a kontakta neve idén. Na mindegy, nem tudom, én nem vagyok egy konjáró ember, illetve egyszerűen kétszer elmentem magyar konokra. Nem vagy egy konmen. Nem vagy egy konen. <síns> istenki Sok fontos még és mit gondolodnak a hallgatók most? Ők tekelhetnek, nekik jobb. Igen, nem védekezhetnek. Ártatnak bárányként, áll, nem mindegy. Szóval biztos vagy, hogy Science Fiction kedvelő emberek rúgnak be egymással, és időnként a libiből van valami program is. Ez annyira nem lett rossz. Aha. Én, én a hungarokonokra jártam egy még ifjú koromban, még egy másik évtizedenben, és, és igazából azok szórakoztatóak voltak. Tehát szerintem az, az mindenképpen jó, hogy ott azokkal vagy együtt egy közösségben, akikkel na, nagyjából tölt, hogy ugyanazok a dolgok érdekelnek, és hirtelen kiélesednek azok a dolgok, amelyek viszont teljesen eltérőek. Tehát, hogy hirtelen értelmét nyerik ezek az alzsánerek, meg ilyesmi, mert akkor ezek szakadékot tudnak teremteni. Másrésztről meg ugye vannak közösségek, amik csak a neten tartják a kapcsolatot, és te, nagyon igen, kellemes. Nem biztos, nincsen. Hallottam róluk. <gül> az első tételem az egyébként, hogy minden tisztességes internetes szolgáltási lebb utolsó sörözésbe torkollik. És igen, ezt szám, számtalan alkalommal bizonyították, mert az ember, hogy valóban így gondolják ők is. Oké. Okay. Jaj, rövid hírt akartam mondani. Majd. Igen. Mondjad. Így, így mekapcsolódik kapcsolódik a fandomhoz, mindenhez. Meg a Amennyire Aminnyire emberek lehetséges, ismét felkavarodott a magyar fantazi álló vize. Köszönöm, hogy elmondhattam. Újja. Uh, yeah. <laughs> Szokar szerint utálják egymást, és ez rendkívül vicces kívülről nézve. Hajrá, srácok, ne hagyjátok abba. Ö, igen, aki, aki, aki tudja, miről van szó, az tudja, miről van szó, de esetleg a... ezt most csak El, a nézőgyerekek hallják. De... Elaboráljam? Szerintem pár mondatban. Jó, van egy induló díj, amiből az egyik nagy kiadója a, a szcénának az kivonult, illetve nem kérte a nevezést, illetve igazából nem igazolta azt, hogy megjelentek háromszer példányban a könyvei. Nem kettő? Három. Vagy két kiadó? Ugyanaz az érdekkör. Ja, érte. bocsánat. De jogos a javítás, két kiadó. Akkor most a nevezzük a Delta Vision és a Kerubion kiadók. Ez azt jelenti, hogy nagyjából tíz 15 darab regény az így nem lesz benne a díjazhatók körében. És a a maradék nevezettek között van, hát talán két ismerős név is, az is lehet, hogy három. Szóval ez a díjat, ezt most nagyobb a kivéreztetik éppen. És nyilván 15 éves árulások, hátbaszúrások és sötét sikátorban történő rosszat mondások állnak az egész hátterében, Azt pedig hát minden fantom meg lehet kezdeni. most ki a szemét ebben a történetben, több különböző válasz létezik rá. Na, még erre jók a konok, mert ott aztán ezek ki tudnak bomblani ilyenre a formában is, illetve újjak teremtődni, illetve elegyengetődni, de én tényleg nagyon optimista vagyok, de abban is hiszek, hogy az emberek, egymással beszélgetnek, nem neten kommunikálnak, akkor sokkal-sokkal kedvesebben bizonyul mindenki. Ez valószínűleg tényleg így van egyébként. Egyébként, egyébként ha már így... Így a díjak előkerültek, azért megemlítjük ezt a Pulitzer botrányt, minden hétre jut valami jó kis ilyen bulvár téma, nem? Így a könyvek körül. jó igen, igen, igen az hatalmas. Kell. Ugye az az alaphír, hogy, hogy ez évben, a, melyik kategória, ez az a normális, a szép, fics, szép kategóriában nem adnak ki Pulitzer díjat, volt három jelölt, ugye, amit egy bizottság kiválasztott, és akkor végülis nem, nem találtak a három közül olyat, ami többségi szavazatot megkapott volna ahhoz, hogy megkapja a díjat. Nekem gyanús, hogy, hogy ha mondjuk kettő lett volna kb. Egy forma arányba, akkor, akkor mind a ketten kapták volna, de ez inkább a, nem olyan, hogy így az érdeklődés hiánya miatt, hogy egyik se kapott megfelelő támogatást? De hát, hogy megnéztem ezeket a regényeket, így nem rohantam utána is a könyvesboltba, hogy azonnal Aha azon el kell olvasni, mert biztos én vagyok egyébként előítéletes az Alligator Birkozó cirkuszról szakkapcsolatban, amit egy 13 éves főhősnő el. Mindennyiken volt egyébként valami probléma. Például volt egy, ami novellaként 2002-ben adtak ki, és akkor csak így újra lett csomagolva. Az azért kicsit gáz, aztán mondtad ezt a 13 éveses Svanplandia könyvet. Igen, a harmadik az akkor... pedig egy posztumusz kérdés. Igen, a David Foster is aki talán nem is tudom, két éve? Nem, 2008 ban halt meg, és hát ezt a szerkesztője csomagolta ősz és The Pilking című könyv, ami még egyébként lehet, hogy attól érdekes, de, de nem egy nem de valóban is is, négy híván híván halott halott a szerző. Darab, igen. Jaj, szóval érdekes dolog, nem tudom, azért mindenféle jó könyvet olvastunk ebben az évben, és itt a New York Times cikkébe is említenek pár olyat, ami nekem is bejött, ugye a marriage plotot említik, mint meg van ez a jó kis baseball alapú könyv, ez a Art of Fielding, ami még így szerintük szóba kerülhetett volna, szóval nem volt feltétlenül annyira rossz év, inkább valahogy ezek a jelöltek. Hát félre úszott dolog. Jaj és ebből a háromból kellett volna választani, akkor valahol értem, hogy miért nem. <gül> igen, igen. Na, de visszakanyarodhatunk, ha gondoljátok a fesztiválra. Aha, Jó, kanyarodjunk. Mondod a, mondod a Fehér bélet. Hát én vagyok az, aki nem olvasta, mert azt mondom, hogy még. Tehát igazából. Tehát én olvastam. Igen. Akkor inkább te a... Hogy én hogyan nem fogom dedikáltatni Fehér Bélának a Kosút című regényét. Úgyhogy otthon hagytam édesemnek elolvasni Miskolcon. Viszont egy 15 évvel ezelőtt kiadott könyvét még lehet, hogy magamra, magammal, is, akkor majd aláíratom, Mert hogy? Lesz először is április 20-án pénteken, azaz holnap, amikor megjelenik ez a podcast. 17 és 18 között egy hazafias kalandregény, beszélgetés Fehérbél a Kosutífli című újregényéről című műsor, ahol Bazsányi Sándor kritikus Király Levente szerkesztő és szilasi lászló irodalomtörténész fog beszélni évőházában jövőházában a könyvről, majd pedig utána Fehérbél maga. A megszólított szerző dedikálja ezt a, a remek, jókaias, 19. századias kajákkal és hülye posztmodern helyzetekkel, tele zsúfolt könyvét, amit én nagyon szerettem. Hű. Jó, nehéz, hát. nehéz erről a gyönyörű felvezetésről átvelteni egy másikra, mert igazából én az Obádovics könyvet sem olvastam, úgymond, de megvan a polcomon, és lesz. Ugye a kiadónak ő, ő az egyik vezetője, vagy talán a vezetője, vagy nem is tudom. Nem vagyok teljesen tisztában, de mindenképpen egy Obádovics a vezető. És a rendhagyó matematika óra címmel lesz. Az április 20-án pénteken kettőkor beszélgetés, és a Obádovics Jégyula és Karafiátorsi fognak beszélgetni, ami mindenképpen rendkívül szórakoztató dolog lesz, és utána a dedikális. is. Um... A Zobádovics-tól nem félek, de Karafiát? Na mindegy. Karafiát orvosít, elég okos értelmes csajt, és attól függ, hogy milyen üzemmódban van, attól függ az, hogy milyen szót nyom, de, de szerintem elég, tehát, ha értelmes dolgokról kell beszélgetni, akkor, akkor, akkor benne van a toklippen, hogy ő ezt fogja csinálni. Több mondjuk technológiai konferenciákon futottam vele, össze, ahol ilyen konferenciát átkötő ember, beszélő ember volt. Mindig rendkívül kínos, fájó olyamények kötődnek hozzá, de hát ha majd most itt a matematikáról sokkal izgalmasabban beszélget. Meglátjuk. Menjetek ki és nézzétek meg. Igen, <kül> akinek van Obádovics matematikája, van, volt belőle a darab kérdés, megszámoltam a Wikipédián, az, az vigyek is dedikáltása, mert ez tényleg sokkal nagyobb, mint, a, mint bármi, mint eddig mondom, a Glukovszkin egészen biztosan, és meg, megkockáztam, a Kossuth Kifrinél is, mert se a Kossuth Kifriből, se a nem lehet mondjuk rakétát építeni, hogyha van egy matematikád, meg megvan a szalai fizika, abból viszont igen. Meg megbukni sem, bár lehet, hogy majd száz év múlva igen, de Inkább kétszáza, hogy ezeket a <gül> okay. lehet, hogy kéne venni Jobádovicsot tényleg Most Pesten nincsen, Micskolcan ott amiből tanultam a Nogimében, és itt Pesten nincsen na Ez aztán még... Mesztel is lakás a, a Mesztelen lakás után, akkor térünk vissza még, még egy programot itt ajánlótok Aha. Én ezt, Én ezt, kettő azt... is van Aha, az egyiket mondom én, mert ez megint egy olyan könyv, amit nem olvastam, de rajta van a, a, a listámon, hogy nagyon el akarom olvasni. Ez a Semmi című könyv, ami egy iszonyú ö, nagy port, kavart, ö, ifjúsági regény, vagy ifjúsággal foglalkozó regény. Ö, attól függ, mert ö, volt, amikor, tehát eleinte nagyon tiltakoztak ellen, egy iszonyú kemény megvilágítása ennek a fiatal ö, értékvesztő és stb. Satöbbi, satöbbi állapotában a közösségnek. És most úgy beszélek valamiről, hogy nem olvastam, ez nagyon jó. És szerintem két dolog miatt érdemes bejönni egy-egy beszélgetésre, ha tudni akarsz valamit, vagy, vagy hogy már mindent, már olvastad is, és, és azzal akarod összevetni, és én az előbbi eset miatt választottam ki egyébként, nem tudom, hogy ejtik a hölgy nem Jane, gondolom, de Teller a vezeték neve, és ez pedig szintén pénteken 6 órakor lesz. És ezt is a szkolára adta ki. Jó, nekem pedig egy könyvtáros programom van, azért, mert a, a könyvtárosok valószínűleg szórakoztatóbb magyar szubkultúra a teljes spektrumon. Itt most az lesz a téma a beszélgetésnek 12-től 13-ig a könyvtáros klubban, hogy félreértések helyett könyvkiadók és könyvtárak párbeszéd a digitális könyvkiadással a szerzőjök aktuális kérdéseiről, Uh, ami így nem hangzik túlzatlan izgalmasnak, de ennek az a háttere, hogy egy uh, vidéki könyvtárat azt uh, uh, első körben uh, bepereltek, forsább írságoltak, elengedték a felét, de a biztonságedében maradt egy-két milliós uh, a történetben, mert hogy digitálisan szolgáltattak úgy uh, könyveket előfizetett uh, olvasóknak, ahogy az nem tetszett a kiadóknak, és, uh, és hát itthon ugye az e-könyv az nagy részt nincsen megoldva, és emiatt uh, egy nagyon csúnya kényszerpályán halad könyvtáros szakma ami amúgy is hajlamos kétségbe esni, és amúgy is hajlamos nem találni a maga jövőjét, és nem látni azt, hogy itt most olvasókiszolgálása vagy kultúra közvetítése, vagy mi a bánat van. Úgyhogy innen nagyon izgalmas lesz az, hogy jogi szekció, meg gyakorlók, meg kiadók, meg mindenki ott lesz, és valószínűleg egy órán keresztül nem fogják egymást megérteni. Viszont a moderátor meg egy ügyvéd, úgyhogy érdekes lesz. Nem ügyvéd. Takás Zsali, Országos haverom, könyvtáros. Aha, az Budapesti B ügyvédi kamarát képviselni. Ja, igen. A, annak a könyvtárának a vezetője egyébként. Ah. Nem Nem, nem. Körbeértünk. Körbe <laughs> És ettől csak még szebb lesz. Dani egy remek ember, úgyhogy, ja, ezért is érdemes beülni. Úgy Úgy el ezt, mint a Big Bang teóriban a, a tudósok verekedése. Tehát, hogy ki gondolta volna, hogy ilyen nagy port fog felverni valamit, teljesen. Uh, száraz tudományos téma. Tudod, miből volt még hatalmas botrány? A, a, a, Röhögni jártam a könyvtáros levlistára hetekig. Az osarhivumnak kiállítása, ez a halott könyvek. Igen, igen, igen. Mert hogy, tehát jó Isten, hát itt a, a könyvtárat támadják. Hát mi az, hogy könyveket nem vesznek ki 22 évig? Akkora hiszki hogy kivennék. belőle, az ég ígért. <gül> jó, de hát, Istenem, jó van, belefúszunk itt még ezekbe a hírekbe, vagy ugorjunk, amit olvastunk? Szerintem inkább mit olvastunk, mert uh, ahogy néztem a híreket, nem mind olyan, ami... Tehát a jó. legtöbb olyan, ami más... Jövő héten is izgi lesz. Oké, okay, akkor azt elcsomagolom alufóliába, jó, és majd szóljatok. Jó, jó, jó. Szegény, szegény dealgaming. Na mindegy. Na, akkor Gabi viszont so kezdjük. képek lesznek jövő <laughs> Sokat olvastam a héten, és a könyvfesztivál is a tematikába belesútjant. Az egyik könyv, az, az, az csak így érinti a könyvfesztivált, mert a skandináv krimi, és Jüneszbő az oh, itt neve... Ó, ez a nagyon hitte leszel hangzott. Megtekintettem a hátuljában. Nagyon kapi. Aki az első könyvét, ami elsőként jelent meg Magyarországon, de igazából ez szabda, mert valamilyen oknál fogva nem az a, ez a, az a sorozat első darabja, hanem az éppen, hogy most jelenik meg. És ez a Vörösbe című könyv, amivel én maximálisan elégedett voltam. És az, hogy annyi sok jó könyvet olvastam még utána, hogy elfelejtettem, hogy Harry mi a vezetékneve a főszereplő rendőrnek, de egy iszonyúan megcsinált karakter, aki okay. itt már a sztori idején alkoholista, vagyis hát abból ki valamint egy megtört kapcsolatból, és, és azt, azt a, a kettő tudja elegyíteni ez a krimi, hogy egyszerre tudja ezt a fagyos skandináv nagyon letisztult, nagyon ö, ö, hideg levegőjű érát átadni, közben pedig egy ö, mégis iszonyú pörgős, tehát hogy valahogy amit meg, megszoktunk a, a, az akciókrimiktől, vagy a, nem is tudom az amerikai stílusok vagy az angolszás stílusú krimiktől, azt is hozza. Emellett pedig ami még nekem a skandináv filmekben gyakran bejött, vagy például a Manker könyvekben is, hogy ő is nagyon érzékeny ezekre a társadalmi, történelmi vagy e, szociális problémákra, és ez úgy, úgy itatja el a könyvet, hogy e, egyáltalán nem tanító jellegű vagy ilyen okító, hanem, hanem egyszerűen csak része a világnak, ezért része a könyvnek. E, és meg ezt, e, e, beszereztem, utána gyakorlatilag aznap vagy másnapra be is fejeztem, mert, mert folyamatosan fenntartott az érdeklődésemet, és nagyon-nagyon jók a karakterek. Az alaptörténetet nehezen lehet megragadni, mert egyrészt több szállon is fót a story, és az egyik száll, ha jól sejtem, az átível könyveken is. A másik száll pedig csak kiindul a történet, hogy ilyen Merklin puskát vesz valaki, és ez, ez a rendőrök véletlen folytán megtudják, és ez a Harry az egyetlen, aki azt mondja, hogy hát ez egy annyira brutális fegyver, ez egy elefántvadászatra lehetne használni, hogy ráadásul rettenetesen drága, tehát nyilván valamiféle problémát fog ez okozni, és nagyon hamar kiderül, hogy ezt egy ilyen 70 feletti úriember vásárolta meg. Ráadásul úgy tűnik, hogy amatőr, tehát így elkezdik visszafejtegetni azt. Másrésztről pedig a, a múltból is ö, elindul egy történet, egy második világháborús ö, szál, ami nyilván össze fog érni, de mindez mégsem adja azt, hogy, hogy tudjuk, hogy most kiről szól, tudjuk, hogy kik a szereplők, tudjuk, hogy ki milyen szerepet játszik, minden az oldal, utolsó oldalig ö, meglepetéseket tartogat a szerző. De mégsem csak a meglepetés az, ami, ami üt benne. De nagyon nagyon tudom ajánlani, és, és érdekes, hogy ugyan könyvfesztiválra nem jön a, a Jű, de itt volt néhány napja Magyarországon, hogy most olvastam a hvg ben valami koncertről, amit nem tudtam kideríteni, hogy miféle koncertről, ami zárt körül koncertről mert ez a fickom, hogy egy ilyen illetművész figura, mert uh, volt zenészként működött Svédországban, aztán, aztán elment valami pénzügyi tanácsadónak, és állnéven adta ki a, a könyvét, mert nem akart, hogy a zenész neve, az befolyásolja a, a, a sikereit. Aha. És, és így lett elképesztően népszerű, és, és hát nem is tudom, már hanyadiknál jár. Ráadásul de éppen most adják ki egy gyerekkönyvét is, amiből szintén írt már, már jó párat. Ó, pedig azt csak híres színésznők szoktak írni, nem? gyerek <gül> Hát azért a Gémen is tudott jókat, de... <gül> nem, itthon például nem. jaj <gül> De én nagyon ajánlom, és ez, ez egy, ez nem is tudom hányat adta ki már magyarul a a, a sorozatból, de talán olyan hatott hetet már mindenképpen, és, és örömmel tekintek a jövő elébe. Úgy, ez a, a ez az igazi neve, vagy az, az állneve? Ezt nem tudom. Az, ez a neve, ami most ír. És egyébként ő az a fajta figura az arca, nem tudom, hogy ti hogy végtök vele, én néha megnézem a szerzőt, amikor olvasok, tehát hogy vissza-vissza vagy oda-oda lapozok, és így akkor a szemébe nézek, mint megtekintem, hogy ő az, aki megfogalmazza, és, de nem mindenkinél, csak annál, akinek valahogy jelent valamit az arca, és ez ilyen. Valahogy magából is adott ebbe a figurába, ebbe a Harrybe. Elég bőséggel. Ó, megnéztem közben wikipedia ilyen, izé, csibézesen kopaszképe van fent. És a doktor proktor fingópora resz szám gyermeknőnek a címe. Pukipor ah, egyébként. Bocsánat. Igen, ez a doktor proktor az a sorozat. Mindenképpen És van neki már másik kettő folytatása. Igen, igen, igen. Angolul kijött. Vagy négy, azt olvastam most, hogy összesen négy van már a doktor Egyébként néha ezeket a gyerekkönyveket is úgy meg tudom kívánni, főleg most a könyvfesztiválján jönnek ki az újabbnál újabb ilyen reklámok, és írtózatos, nehéz nehéz időszak ez. Nem, valahol meg kell húzni a csíkot, hogy mennyit költesz a könyvfesztiválon, nagyon durva néz ki a kínálat. Igen, igen. És a másik könyv, amiről így beszélnék most, az akkor én fogom előni el a patron, de majd a másik felét megkelt, hogy recenziós könyveket kaptunk. Atya, úristen, mekkora etikai probléma ez nekünk? Köszönöm, hogy eljátszottam. Szerencsére egyáltalán nem okozott etikai problémát, mert elég jó könyvek tehát ezekről könnyű, <gül> könnyű jókat mondani. És a szokásos problémával szembesültem, hogy most nem fogom elmondani, hogy pontosan hogy ejtik a nevét, de te, kell, te talán jobban tudod, mert volt egy ilyen SF portal, amit tep, amikor az Bukes. Én azt mondom. Loren Biux. aha. hogy a kett valentét velem kimondani? <gül> nem, azt neked tudom. Ez a Zoo City című regény. Én ezt olvastam el először, és nem Utolsósobban azért választottam ki a két könyvben, mert Ágit ismerem, aki fordította, és, és szívesen olvasok tőle. És nagyon-nagyon tetszett a könyv, tehát az alap, alap szituáció az, az már így elképesztett. Gyönyörű, hogy szépen lassan derül fel minden belőle, ahogy, amit szeretek. Hogyha kellő, tehát kellő mértékben a és ebben a könyvben abszolút kellő mértékben. Tehát így szépen megkapod az adatokat, és nagyon-nagyon jó eszközöket is alkalmaz a szerző ahhoz, hogy, a, hogy ennek a világnak a paramétereit megismert. Az alapsz az, hogy, hogy Dél-Afrikában Johannes borban játszódik, és és egy külön kis ö, ö, negyedet laknak azok a, a figurája a társadalomnak, akik ö, ahogy kiderül a regényből gyilkosságot követtek el valamikor, és, és ez a gyilkosság az generálja, hogy megjelenik mellettük egy állat. Aki, aki onnantól hozzájuk tartozik, egyfajta nagyon szoros kapcsolatban állnak, tehát ö, egy valamilyen módon egy kicsit ö, antropomorfizálódik, mert ö, úgy is viselkedik, mint a gazdája és egyben valami varázslatos tulajdonságot is nyer ez a, az, aki, aki ezzel az állattal együtt él. Például a főszereplőnk, aki Zizi december, ő, ő meg tudja érezni az elveszett tárgyak és, a, és az elvesztőjük közti kapcsolatot, és, és éppen ebből él, mert természetesen abban a pillanatban, hogy látszik az állatod, nyilvánvalóan ez egy, ez egy káim bélyeg homlokodon, tehát pontosan tudja a társadalom, hogy... Te bűnös vagy. Ezt akartok, hogy hol van ebben a bizniszben a hátrány? Hát itt. Tehát, hogy együtt kell élned az állatoddal, és, és együtt kell élned a társadalommal, akik ezt megpróbálják feltérképezni, hogy egyetem mi az. Kik ezek az emberek, tehát mit tudnak? Ráadásul mindenki gyanús, mert van valami extra skillje. És, és az állathalála az egyben a, a gazdája halálát is okozza. Még Ez... a fordít. Teljesen olyan, nem, mint a, mi volt az arany iránytű? Aha. Nem olvastam. Félip ott is vannak ezek a fajta nagyon szorosan kapcsolódó, ilyen állatszerű, igen, hát tulajdonképp állatok, akik így a személyiséged része nagyon szoros kommunikáció van, és az elvesztésüknek van hasonlóan, nem is tudom, hogy halál-e a vége, de valami Aha. halászerű állapot, úgyhogy. De első pillanatra az ugratban, hogy petás X-men, de ezért meg fogjuk dobálni <gül> e, Nagyon kemény világ ez. Tehát e, a, a világ ugye abszolút a 20. század, vagy 21. század elején, tehát ez, ez nem változott, de nyilván hozzá kell valami ilyen ahhoz, hogy egy ilyen egy extra dolog történik benne, amelyet nem nagyon tudnak megmérni, de keresik a magyarázatokat. Például a szerző úgy, úgy adagolja neked az információt, hogy ugye már t -t feszült tempóban pörög a sztori, de a fejezetek előtt különböző más jellegű szövegek is megjelennek. Például van, egy, van, van amikor újságciktem, ilyen, ilyen tablaidból, bulvárból. Van, a, van olyan fejezet, ahol egy, egy kis elég közérthető pszichológiai elemzés cik, ö, ö, szerepel, és a köszönetnyelváltásból kiderült, hogy ezekhez ö, igénybe vett ö, nagyon komoly segítségeket, sőt volt, amit más fogalmazott meg neki, hogy tényleg tudományos alaposságú legyen és, és tudományos vizsgálatnak megfelelő. És így, így aztán nagyon sok mindent megtudunk erről a világról, amely tehát varázslatos, mágikus, tele van mágiával, de, de azzal a mágiával, ami eleve ott van Afrikában, tehát a, a, nem egyfajta plusz fantasy réteget ad, hanem az, amit valószínűleg mind a mai napig ott számtalan ember hisz és művel tehát ez nem a Harry Potter jellegű extra magia, hanem hanem valami, amit hisznek ott egy kicsit valóra és ezt írja meg a csaj. Tehát nagyon-nagyon tetszett ez a, ez, a, ez a vonulata. És mindemellett egy, egy hát azt tudom mondani, egy, egy, egyfajta hardballed krimi is, mert ez a csaj, aki ugye keresi a tárgyakat, belekeveredik egy ember megkeresésébe. Egy fiatal csajt kell megtalálni, egy... egy Iker zenészpárosnak az egyik tagját, és akkor nyomozgat, verekedésekbe keveredik, gyilkosságok, a, a végére egy döbbenetes jelenet, és, és, és számomra nagyon szimpatikus, finom befejezés. Tehát nagyon, nagyon, nagyon, jó, nagyon jó kis könyv tudom ajánlani. És úgy örülök, hogy ezt kaptam, nem valami amiről most nehezen tudnék szépeket mondani. <gül> és még egy dologra eljöttem a könyv olvasása közben, hogy, hogy euh, nagyon szeretem, amikor versbetétek, vagy dalszövegek vannak egy szövegben, egy regény szövegében, és azok egy kicsit így ki, kiemelnek, de közben meg bele is illenek. És euh, mivel, hogy tehát az volt a, az érzésem, hogy ezeket maga a Loren írta, tehát nem beleillesztett idézetek, ezért nagyon-nagyon bejött. Valamiért ezen a héten most több ilyen könyvet is olvastam, ebben ez szerepelt, és a, a, a másik az, a, amit elkezdtem, és ezzel át is dobom a labdát, bár lehet, hogy még nem kéne, ez a Katolent a könyve. Igen, igen, és abban is versek vannak, de ott valakinek a versei. Anna Akmatova versei. Nem a, a szerzői, ugyanakkor az is regény. Ö, szintén az Adasztrától kaptuk. Köszönjük szépen, Csilla. Köszönjük. Gyeretek, köszönjük szépen, Vó. És ez meg, ez meg a, az orosz vidékre viszel minket, és arra a, arra a mesevilágra épül a regény, amelyiket nem ismerünk. Tehát van benne babajaga amit úgy mindenki sejt a képvel egyszer, egyszer, végig, egyszer végig zavartak a kiletes képének a meghallgatásán. De van benne másik nyolc olyan dolog, amit íróattól nem tudunk, mert hogy a, az orosz meséből az átlag, átlan magyar az nincsen felkészülve szerintem. És, és iszonyatosan jó szöveg. Én most megnyitottam azt a doksit, ahol a kijelölt cuccaim vannak benne. Az a legjobb benne, hogy, hogy van az alaporosz alap réteg, és valamikor a 20. elején vagyunk, mert hogy a regény közepén hal meg egyszer csak a szegény kopasz bajszos Lenin, köszönöm, Nem csak viccának. Bocsás, bocsáss meg, azt hittem, hogy ez egy olyan dolog, amit mindig ott van kitönvek a nyörgöm. Ja. És hát alakul át a, a világ. Például jönnek a Maria Morevna-nak a testvéreiért a különböző kérők, és úgy vesszük észre, hogy hogyan telnek a, az évek, hogy hogy, hogy a végén már egy vörös katona egyszer csak, nem, nem cári fehér ruhás, meg nem pénzes uh, izé, ember, hanem egy vörös katona. És ahogy küldenek vissza leveleket, úgy is, uh, úgy is változik, és ilyenek vannak, hogy így hát annak kötelességtúrdan elvonult Zsula hadnagy birtokára, és megfelelően szövegezett leveleket írt nővéreinek, amelyekben igényi egyenlően osztottak el főneveik között, de pedig nem kívántak többet, mint amennyire szükségük volt. Gyönyörű, szép, nagyon finoman vicces az egész, e, és, és, és remek hasonlatokkal, remek. Tehát ez a leülszelés, akkor ott vagy egy mesében, úgyhogy közben nem teljesen a logikát követi a reggén. Tehát, hogy érzed, hogy itt hogy mesében nincsenek olyan szó... nemi kérdések, hogy, hogy akkor most itt ki lesz a főnek, mondjad. Szóval ez egy érdekes adat, hogy ez nem, nem egy orosz írónő, tehát ez egy amerikai csaj, aki így. Egy amerikai csaj, a... egy, egy orosz férjel. Ja, orosz De, meg orosz-amerikai a, a családja is, tehát hogy neki maga is vannak. Ö, én úgy tudom, hogy a, valahol említi talán pont a könyv végében, hogy orosz-amerikai az anyja. Ez az apri, tehát az anyja. Tehát ő maga hm. tehát szerintem kapott dózist. Aha, ezzel, ezzel fenyegették gyerekkorában. Aha. El, elvisz majd a bobolyaga, meg mit tudom. Hát lehet, ja, meg ilyenek, hogy a, minden orosz háznak van egy házi manója. Aztán, aztán változnak az idők, ugye? És amikor a kislány ez a Maria ez bekeverdék házimanó közé egyszer is, akkor, akkor már 12 család él abban a, egy darab házban amiben ő gyermekként még egyedüli egy család volt. És ennek megfelel 12 főből álló házimanó bizottság tanácskozik a párt elemeinek megfelelően arra, hogy mi lenne a jó, és, és hogyan lehetne mégiscsak ebben a világban boldogulni. Úgyhogy jó, mind a kettő könyvhöz kedvet kaptam, és most nem kell megvásárolni, én ezt megkapnám. Fantasztikus. Mindenképpen ki fogjuk kérdezni a lovasat, de szerintem nagyon jó, nem járok még csak az egy harmadánál egyébként, nem is megyek tovább a sztaliba, meg amúgy is szpolyerezés lenne. Uh, már azért Hű. megéri, hogy hogyan épül rá a, a való világra, meg az egyre technikusabb, vagy technikaibb való világra a mágikus világ például Igen. fekete ló helyet, fekete autóval utaznak, ami esténként azért visszalakul lóvá és megabrakolják. Tehát, hogy marha jó, gyönyörű, szép tényleg. El vagyok varázsolva. Abba is hagytam a lelkendezést. én nem mondjad? Csak, hogy, hogy, hogy Abszolút uh, csatlakozom, az a fajta szöveg, hogy így sziporkázik folyamatosan, és uh, hogy uh, féltem attól, hogy ez, ez modorossá válik, tehát hogy uh, ugyanúgy, hogy a Fehér Bilennel szerintem nagyon jelentkezik ez a magyar uh, uh, történelem, meg a, a, a magyar mondák mesékelemei, de egyszer csak így átveszed ezt a ritmust, de van, aki meg nem tudja ezt finoman adagolni, hanem, hanem állandó sorozatlevésnek tűnik, nem de ez a, ez a zseniálisak, tehát mint, mint ezek a datívuszok, amelyek, ráadásul a három lány, mind a három esetében különböző datívuszok jelennek meg a levélben, tehát a mese és a mai kor eszközei csodálatosan folynak össze. Én, én be is jelöltem pont ezt a, ezt a házimanós iranetet, ahol az egy panaszkodik hosszan, hogy, hogy Svetlán a kihonovna a rituáléval hogy kötötte meg őt, amikor földön futóva vált, és a házimanó megszabadult volna, de az kiment a kiment a Tökföldre, kirakott egy sajtot, és akkor elmondta a varázsigét. <gül> és azt mondja erre, domova napon nem maradj itt, hanem gyere a családdal, mondta ezt, vetlen a kihonovna, és domova fó, csak annyit reagál, kurva." <gül> Igen. <gül> Ez így manu az így elég, elég, elég, elég kritikusan szemléli azt a világot, amelyik nem mágikus. <gül> <gül> Jó, <Jövő, gül> nagyon szépen tudnak törni a hasonlatait, másik kielülés a doksiban. Kapaszkodjatok. Parasztház volt, nem olyan, mint Maria saját magas keskeny otthoná, hanem alacsony és barátságos, egy, akár egy nagyon jó, kéményéből füst füstbodorodott. Ott egy picit megálltam, ültem, mert a népszerű, nagyon jó hogy a a füst. Hát ne értem, hogy én vagyok a hülye nyilván, de. Tök jó. Aztán még egy könyvit föl van neked írva, az, az hogy. Ja, ott... Igen, az meg hogy jó, meg máshogy rossz. Ö nézelődtem igazából a remek interneten, és, és, és ja, tudom, Gerényi Gábornak a blogján volt, aki... A szenzációs szerint abszolút mindenki Két vagy olvaszt. három hónapja hagyja ott a indexet, és gg.blog.hu tényleg mindenki olvas el, kikérdezzük, és uh, sztorizik a, a Magyar Internet kezdeti napjairól, amikor nekem még rohadtul nem volt internetem, és nem is vettem ebben az egész már részt, uh, és ott szóba került az, hogy az internetózsárgont azt kiadták ami egy olyan doksia, ami megvan az interneten is egyébként a, az egyik ex-professzoromnak a magyar Slang oldalán, viszont mégiscsak úgy gondoltam, hogy ezt a könyvben kell birtokolni parti nagylagos előszavával, és, és levadáztam, hogy Antikvár példányt viszonylag drágá, és, és zseniális, tehát a, egyrészt rendkívül a vittas, úgyhogy 97-es, tehát végülis tényleg régi, 15 éves. Másrészt meg vannak dolgok, amik tényleg működnek, de ezek az egyszerűbb kifejezések. Ami, ami, ami bonyolultabb, ami több szavas volt benne, ami, ami akkor rendkívül menő nézhetett ki, vagy nagyon-nagyon high-tech volt, az, az már a hihetetlenül motoros, vagy hihetetlenül szétesedett dob egy arcost a betonra. Aha. Vagy a a szádat, című fenyegetés. És ami a legszebb benne, azt már mondtam, hogy 95-es a kötet, ezért ennek ott még, ott még a mobiltelefon, az egy megvetendő dolog. Úgyhogy időnként azért a, a kapásom van, ott éreztetve van, ak, akinek van és akinek mobiltelefon van az ebben azért hihetetlenül tupó. Hát azt, azt kerüljük már az messzire. Nagyon jó. Színezd ki a gombot. A, így lehet megkérni valakit, hogy nyomja meg neked a érzőt. Jajjaj, jaj. és mind ismerős, mind ismerős, boldogsztam. Igen, az Ádámnak ez különösen érdekes lehet így fiatalon. Oh, Oké, okay, kipipáltuk, oh. valamint mondjál az angol Amazonotól. Oké, okay, mondok, vásároltam meg így rajta. Most nem is tudom, hogy hogy találtam. Ja igen, a Drive című filmre talán emlékeztek így a tavalyi évnek volt. Igen, tavaly volt ez a film, elég sikeres ilyen akciófilm, ami így kiemelkedett a tömegből. Meg volt nektek, Drive? Meg, meg, nekem tetszett. Nem láttam. Nagyon volt egy... Jóképű benne. Hát most mondhattam volna, mert a könyvborítóján is ő vigyorog, nem teszem be. De majd az IMDB megmondja. Címkó igen, Tíves. Ryan Gosling, szóval az Tíves. az érzekesben, hogy, hogy van egy, egy, egy ilyen noár hangulata az egésznek, és pluszba ilyen 80-as évek zenéje, meg, meg, meg a, a színei, meg, meg a hangulata van benne, ugye a Michael Mann meg a Miami Vice-nak a, a feelingét próbálták egy kicsit egy ilyen modern filmbe bele szuszakolni, és cserébe meg annak nagyon kemény erőszakot meg vért is, ami szinte még most is így sokkolja az embert, pedig már szok, sok izé, CSI-t láttunk belezéssel, meg mindennel. Az az érdekes, hogy nem is tudtam, hogy ez könyvből készült, pedig de James Salis nevű írónak a könyve, egy nagyon picik is, nem tudom, 150-160 oldalas könyv volt, és úgy találtam most rá, hogy megjelent a folytatása Driven, dry, igen, Driven címmel, de még egyelőre csak az elsőt olvastam el, és így a méretéhez képest figyelembe vették az árazáskor is, mert csak valami 6, 6 dollár körül volt a, a, amit a amerikai Amazon konton vásároltam, ugye, hogy kipipáljuk ezt is. És nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt a könyv. Csomó elemet, ami a filmben tetszett, azt meg lehet találni benne, de, de azért nem annyira lecsupaszított, meg nem annyira ilyen szimbolikus, mint a film volt. Tehát a filmben ugyan Ryan Gosling nagyon jó hozta ezt az abszolút ilyen e, elszigetelődött e, figurát, aki, aki alig vesz részt a, a, a, a napi életbe, és alig kommunikál az emberekkel, csak csinálja a dolgát, és amikor megpróbál nyitni e, bárki felé abból sem feltétlen pozitív dolgok sülnek ki. Szóval valamilyen szinten ez is benne van, de egy sokkal szerethetőbb karakter a könyvben ez a főszereplő, akit Drivernek hívnak a könyvben is, meg a filmben is. És kicsit többet meg tudunk arról, hogy hogyan lett ilyen, kicsit így utalnak a családi háttérre, meg hogy hogyan alakult a karrierje, meg ilyenek. Tehát annak ellenére, hogy egy vékony kis könyv, eléggé jól megismerjük a figurát jobban, mint a filmben. És a, a főbb mény az igazából eléggé jól összeköthető a könyvel Ott is egy ilyen hát ez a tipikus, mikor belekényszerül valamiféle olyan bűnelkövetésbe itt a főszereplő, amit igazán nem akar, de, de segíteni akar bizonyos embereknek, és akkor nyilvánvalóan ez rosszul sül el. És még ez a noáros hangulat is benne van, de egy kicsit érezni ilyen Elmore, Leonard, meg ugye az új Elmore Leonard közeli, kedvencem ez a George pelikánosz jellegű hangvételt is, ahol a ahol a, a gangsterek, meg a negatív figurák is azért érdekesebb emberek, meg, meg egy kicsit ellentmondásos és ők is van lelki ismeretük, meg viccesek is tudnak lenni amellett, hogy hogy veszélyt jelentenek és, és, és ők a rosszat képviselik, hogy nagyon jó kis ilyen noáros, Elmore Leonardos bűnelkövetős könyv, és tényleg mindenkinek tudom ajánlani, nekinek tetszett a film, és érdekli a, a karakter valamennyire. Most egyébként nem hallgattam ilyen 80-as évek zenét közben, de eszembe jutott, hogy azt kellett volna ehhez igazán hitelesen. És megvásároltam a második részt is, úgyhogy azt is el fogom olvasni ezt a Drivent, és a kettő összesen ilyen 11 dollár körüli dolog, úgyhogy jó deal. Nagyon baráti a másik élményem, amit mostanság olvastam, ez a csak polanik. Egyébként meg kellett néznem, hogy ezt hogy mondják ki. Biztos mindenki más tudja, de nem, nem úgy kell kimondani, hogy az ember gondolná, hanem, hanem úgy, hogy polanik. És a Diary, azaz Napló című könyvét olvas. Nem tudom, mi egyébként így jelente meg magyarul, de <gül> véletű. Hm. És Na, én tőle eddig mindössze a Fight Clubot olvastam, úgyhogy ebből is látszik, hogy nem vagyok rendes hipster. De igazából nem is tudom, hogy miért nem kóstoltam bele más könyvébe. Ez, ez hatalmas meglepetés volt nekem, hogy, hogy ez egy teljesen fogyasztható író. Tehát volt, volt valamilyen prekoncepcióm így nem is tudom, hogy, hogy, hogy nehezen fogyasztható könyveket ír, ehhez képest ezt a diary ilyen egy leülésből olvastam el, és talán azért egyszer elmentem vécél, és csináltam szódát is, de így értitek, hogy mondom, az egy leülés. És az a jó benne, hogy nagyon-nagyon jó, attól függetlenül, hogy ilyen, ilyen napló formában van megírva a drog, nagyon jó a hangvétele, egy női narrátort olvasunk, Miszti nevű csaj, és teljesen normális, ilyen életszerű helyzetet ír le az elején a könyv, de szépen persze ez is belecsúszik ilyen furcsa valóságba, ilyen szürreális világba. Egyébként van is egy konkrét pillanat, amikor elkezdtem érezni, hogy út valami nem, nem stimmel, ez már nem, nem feltétlen az a valóság, ami, amire én gondoltam. Van benne egy sziget, ahova ez a Miszti nevű csaj gyakorlatilag beházasodik. Mindenféle ilyen művészi ambíciói vannak, festő akar lenni, és valamiféle tehetsége is van, de szépen elcsábítja, de eléggé furcsa módon egy srác a, a suliban, és gyerek is lesz, és akkor ha haza mennek esküvőre, és oda költöznek erre a szigetre. És az a szigetnek a neve, hogy Wet de a Sea mint mint tenger, úgy se a, úgy van írva. És, tehát ez a vétenci Island, és akkor, akkor volt az, hogy most megnéztem tehát meg kellett nézni így a Wikipédián, hogy ez most egy létező dolog, amiről én eddig nem tudtam, ott New York körül, vagy, vagy ez valami szimbolikus dolog, és természetesen ez nem egy sziget. és akkor itt látszik, hogy a is egészen érdekes irányt vesz, és akkor mindenféle ilyen összeesküvés, és nagyon furcsa emberek kezdenek megjelenni a, a, a csaj körül. Ettől függetlenül nem, tehát nagyon, van egy nagyon könnyed hangvétele a dolognak, fogyasztható, és amit én nem szoktam szeretni, de, de ebben nagyon jó arányban van benne, és nagyon érdekes, hogy elég sok ilyen filozofikus gondolat, hogy művészetről, az alkotásról, mit jelent a művésznek a, a közönsége, szóba kerül a szerelem, szeretet, házasság, szülő gyerek kapcsolat, egy csomó olyan dolog, ami, amit, amiről lehetne túlságosan, unalmasan és milyen szántóan írni, de ő sikerül, sikeresen egy-egy vicces mondatba ezt nagyon jó meg tudja mutatni, és nagyon jó arányban van ez a mi idézőjelben, gondolat a van, meg a karaktereknek a megismerésével. Nagyon sok jó pufa karakter van benne. Szóval ez is egy nagyon olvasmányos kis napló, és mindenkinek tudom javasolni, és biztos, hogy ettől Pólaníktől még akkor beszerzek más könyveket is. Nektek egyébként van tapasztalat így a Fight Clubon kívül? semmi, abszolút maradt. Nincs, Na, örök, ilyen fájó pont, hogy nem olvastam tőle igazán, és... és Bennem is volt most... valami ilyen fura ellenézés, talán egyszer beleolvastam valamiben, ami nagyon szörnyű volt, szerintem attól ijedtem meg, de ez egy nagyon-nagyon jól olvasható író. Nagyon hype volták, az nekem ilyen tíz évre vissza egy íróval. Aha, Igen, hát talán most lejárt, nem, és akkor fel lehet ezt lapozni. Most dicsérted, ne viccelj. <laughs> Na jó, de hát ez már mi nem hipster dicsérjük. dolog, mi így tettem, van. Mi nem vagyunk hipsterek. Na, aztán, tehát ez eddig kettő, kettőből kettő nagyon pozitív élmény. A harmadik, amit olvastam, egyébként elmondanám, hogy azért olvastam ennyi mindent, mert végre a Star Wars Old Republic-be a maximális 50. szintig elvittem a karakteremet, és megöltem a főgonoszt, és hát visszakaptam az életem, képzeljétek el fantasztikus élményt. főgonosznál volt? Igen, igen. <gül> egy kis mm -hmm. ládában mögötte. Pont. De csak a második betöltésnél találtad meg. <gül> <gül> Előtte csak egy ilyen extra pencél. De így kéken világított, hogy az én megtaláljam. <gül> Na szóval, így hogy visszakaptam az életem, még el elolvastam egy keltette ajánlásod, volt ez a Sandman Slim sorozatban az első. Igen, vállalom, de magamat miatta. Igen, ez a Richard Kedri nevű írótól van, és ez a te kedvenc. Hogy mondod, városi fentezi, milyennek a magyar neve? Uh, urbán ja, fentezinek szoktuk mondani, jobb ilyen. Urbánusan úgy szoktuk mondani, és uh, tényleg ez a, a már jól bevált mixtúra, hogy ilyen noár hangulat, kis fentezi, kis kiégettség, nem? és akkor ez, ez határozza de meg egy ezt a... férfi valakit. Igen, igen, rengeteg dohányzás, ez is ki van pipálva a könyvbe. Nagyon érdekes az alap sztori, ott ismerjük meg ezt a Sandman Slim figurát, nem is tudom, van egyébként rendes neve is, de azt nem szereti, ha használják talán Johnny, vagy valami hasonló, mindig felháborodik, ha, ha elhangzik a könyvbe, és visszatér a pokolból, talán ezt el lehet árulni a sztorival a kapcsolatban, és... Csak hogy, hogy rögtön a hangulata legyen a könyvnek, már eleve menő börcsekiben és kopott farmerben tér vissza, hogy, hogy meg legyen a karakter, és rögtön cigit keres. Azt leveszi valakiről, nem ilyen szükségem van a igen, ruházós aztán, motorodra a keretében. De, de először megéget Jackie-ben jelenik meg, aztán azt ledobja, és, és igen, valóban elveszi valakitől a Terminator style a, a menő jackie -t. És egyébként ez nagyon-nagyon tetszik a könyvbe, visszatérő poén benne, hogy, hogy gyakorlatilag minden nap során egyszert ruhát teljesen tönkret a főszereplő. Tehát mindig olyan dologba keveredik, hogy vagy felrobban, megég, átszúrják, összevérzi. Tehát, hogy mindig, minden napot azzal végez, hogy akkor a ruha kuka. És uh, nyilvánvalóan a, a történet maga kell, hogy tartalmazzon valami nyomozás. Történik nyomozás, megpróbálja megtudni meg a csávó, hogy, hogy, hogy annól, mikor a, őt a pokolba küldték, vagy a barátnőjét, akivel nagy szerelembe volt Kiölt meg, és ezt megpróbálja természetesen megbosszulni. De igazából ez sokkal inkább így a karakterekről, meg a hangulatról szól, nem ádám valahogy, nekem az jött le. Így a, a figuráról egyébként nem tudom, olvastad a Gát Inisnek a Preacher képregény sorozatát. Én olvastam belőle tizenpár részt igen igen, szóval nekem annak a hangulata jött le, főleg azért, mert ott is egy ilyen furcsa szervezet ez a, a, az angyalok szervezete mint ebben a Szentmenszlimbe is igen nem csak a pokó jelenik meg hanem, hanem mindenféle más ilyen mitológiai dolgok van, van az angyalok és a, a démonok köztes egy ilyen furcsa faja is itt megjelenik nem akarok túl sokat mondani a sztoriból, nagyon vicces karakterek, Na, nagyon tetszik az egyik mellékszereplő, aki, akinek talán az első pár oldal egyikén levágja a fejét, ez a főszereplő. De de végig sokat beszélget vele később, tehát ez a fej, fej ez egy központi szereplő lesz. Igen, a mert rátestálják. És és nem tudom, hogy első is... hívják ezt a figurát, akinek... Nem tudom, az első kötetben is az van-e, vagy csak azt a másodikban kezdik el, hogy ez a köszébén az van iszonyatos mennyiségű, ilyen régi klasszikus western-t fogyaszt. Igen, tehát neki egy videótékája van egyrészt, másrészt kicsit így gonoszságból, amikor épp nem beszélget vele a főszereplő, akkor beszokta egy szekrénybe rakni, és beállít egy tévét neki, ahol ilyen daytime tévé sorozatokat kint. Igen, igen. Nézni. És vannak részek, ahol címekben beszélnek már konkrétan. Igen, igen. Meg, meg talán nem spoiler az, hogy, hogy a, a pokolból is érkezik ugye, Lucifer, hogy, hogy egyeztessen bizonyos konfliktus körül itt a, a főszereplővel, és ugye ha már videótékában játszódik a dolog, így válogat a filmek között, és az, az tényleg egy hatalmas az az oldala, hogy a beszélgetés közben leír, hogy milyen filmeket néz meg, és akkor megbeszélik, hogy azt tetszene neki, vagy sem. És még kivesz valamit? Persze, több, több, több és mit, mit néz kér. meg Lucifer? Hát ezt el kell, hogy olvassad. Oh, Amúgy a folytatás is ilyen, ilyen iramban történik. Aha. Tudom, hogy ott még nem szemben. Nem a Preacher, hanem a, a, Bele, a, hell, a hellblazer. Igen, hellblazer. Igen, igen, igen. Hát a, már eleve a dohányzás miatt is. <laughs> igen, meg ugy, ugyanazok a, a, az elegáns ördögök, és igen, és igen. nem kevésbé elegáns, ugyanakkor fasiszta angyalok vannak benne. Igen, egyébként ami probléma volt nekem, hogy van, van egy bizonyos fegyver, amit nagyon sokat használ, amit a, a pokolban is használ, és utána a konfliktus feloldására is a főszereplő, és azt nem tudtam így elképzelni magam elé. Tehát ez a, nem tudom, neked megvolt-e? A nátt. Igen, igen. Így van egy képem, hogy olyan mi lehet, de azért várom a megfilmesítést, hogy mit oldanak meg belőle. Igen, igen, mert nagyon komplex dolog, és akkor megpróbálja hogy az író leírni, de, de nekem nem állt össze a kép elég sokáig. Egyébként ez egy létező dolog. Tényleg. Legalábbis így a Google talált. De ez lehet, hogy teljesen más. Na mindegy. Vagy rosszul emlékszem a szór, most Aha. iszlám versenlési formát van, dob minden... ki. Úgyhogy egyéb... ezt a szóval, szóval szóval lesz, ne nehéz, volt, nehéz volt nekem így vizualizálni, hogy hogy működik ez a fegyver. Meg a másik dolog, hogy azért mivel így első rész egy sorozatból, és elég komplex ilyen előtörténet, meg mitológia, meg minden van, nagyon sok ilyen magyarázkodás, magyarázat, ismertető van, tehát emiatt azért nagyon gyakran így leáll a dolog, hogy akkor kicsit így meg megismerjük így a háttértörténetet. De remélem, hogy ez később, ugye, mivel már mindenkit megismertünk, meg ugye elfogadjuk ennek a valóságnak így a paramétereit, ezért így folyamatosabb lesz maga a sztori. A második az nagyon pörgő, és az tök jó. A harmadikat még nem tudom, hogy hová kell tenni egyébként. Aha. Tehát ott uh, hozza azt nagyon ügyesen, ami mondjuk a Jim a a Dresden aktérés jellemző, hogy egy, egy, halad valamelyre a szerencsétlen hős, de azért mégiscsak egyre mélyebb rássa magát. Aha. <laughs> igen, igen. Igen, de mondom, a, a, ami, ami miatt tényleg abszolút tudom olyan nagyon-nagyon jó karakterek, tehát ilyen mellik szereplőként is olyan figurák jelennek meg, vagy hihetetlen, és nagyon jó. Ez a menőtumák, menő azok is jók benne. Ennyi, ez a három. És jól, jól vettem ki a szavainkból, hogy mindenki a remek könyveket olvasott, amivel abszolút elégedett. Ó, igen, igen, igen, tényleg. egy kis tagasztó is. Ö, nem lesznek jó vége. Nem, nem nem, hova tart egy a világ. Én egy kérdést még felteszek nektek a adás végére, hogy nektek, ha kimentek a fesztiválra, akkor vannak terveitek, hogy mit vesztek meg? Nekem, én még abban sem vagyok biztos, hogy kimegyek, én tudod, ez a itthon, itthon vásárló típus vagyok. Azok gondolkod, hogy az adaszrának fel kéne vásárolni a standját. már csak azért is, mert ott támogatunk, ahogy lehet. Ja, azért ezt tegyük hozzá, hogy Parom jó borítóik vannak, nem? Igen. Nagyon-nagyon-nagyon tetszenek nekem is. Igen, nézegettem, tehát, hogy oda meg kellett nézni alaposan a képet. Tehát akkor neked az adásztra? Igen, gondolkodtam azon, hogy bár ugye én vagyok az ember, aki nem olvasta életre életrajzokat, de most csak jött a gémennek a dag. itt közben műszaki hiba volt. Akkor elmondom előről. Oké. Szóval, hogy a Gémennek kijön a, a Douglas Adams életrajz, azon is elgondolkodtam, hogy lehet, hogy csak illő lenne megvásárolni. Ó, erről nem is tudtam, basszus. A, az oh, az SF magon jelent meg róla a kritika. Ah. A szükségesnél jóval több Douglas Adams utalással fűszerezve különböző helyeken. Aha. Akkor mégis És... kimész, Azt nem tudom, de ezt a könyvet akkor be kell szerezni és hát nem tudom, és uh, már itt, mint tízzer falint falintnál járunk, és... Ja, és, és vettem is könyvet az utat, jó Isten, megjelent a Görgei Játának, akik én szoktam itt isteníteni időnként azért, az Időcsodák című új könyve, ami olyan magyar mondjuk uh, űrcsaládregénynek a folytatása, vagy olyan más szemszegűből való megírása, amiben négy kötet megjelent. A időpont ról az első kötetet le lehet szedni a könyvben, úgyhogy ha még eddig nem domáltam megpróbálom. Aha. Én bevallom, nekem nem költöttem még fel az érdeklődésem ez a sorozat. Olvastam, meg, meg tudom azt a, a kelet történetét, már mint hogy magának a könyv történetét, könyv, könyvnek a történetét, de uh, még nem. De jó, majd felteszem a listára, ami lassan már nem fér el a lakásban. Jó egyébként, de tényleg, tényleg jó szeretném. Aha, az jó. Lapodat. Lehet, hogy az elkönyvveziót akkor kipróbálom. Hát, ha meg papíron szeretnéd, akkor kiad kölcsöntőlem. tőlem. Aha. Na jó, ez könyvfesztivál előtt én úgy érzem, hogy, hogy, hogy, hogy még több könyvet van jelenni az ilyen az nagyon-nagyon büntetendő cselekedet. És köszönjük ráadásul... Köszönjünk, is el, akkor gyorsan. De még el szeretném mondani, hogy én méget akarok megvenni. Jaj, jött tényleg? Meg No de ha már! Mit szeretném, szeretném megvásárolni. Ah, Annyi mindent szeretnék, de természetesen nagyon rossz időben van ez a könyvfesztivál, mert a hó második felében is, és be a könyvét, ami a hó elején szokott lenni. Szóval az Ad nálam is benne van, a másik két könyv, ami nincs meg azok mindenképpen, és, és amit el akartam mondani, ez a, a van ez a, ez a sorozata, egy szép sorozat, sorozata, ami az egy magyar regény, és Ebben jött ki, és az a, az a fajta szépirodalmi sorozat, ami szerintem elég olcsó, ilyen kicsike, elfér a zsebben, nagyjából egységes a külalakja, tehát az a, nagyon, nagyon bejönnek ezek a sorozatok nekem, és, és uh, meg akarom nézni a többit, hogy miket adnak még ki. Láttam ilyen fotókat és már vagy 6-8 ilyen terv van, tehát minden, egyet mindenképpen választok, és jó lenne például a díszvendéktől is valamit venni és aláíratni, mert speciál tőlesen olvastam még semmit. Van nekem egy, egy kínos kérdésem Igen? amellett, hogy most megfigyeltem azt, hogy ö, lengedező gif zászlók vannak a könyvfesztiválnak a honlapján. Ö, van bárhol olyan lista, ahol át lehet nézni? Lehetőleg minél primitívebb formában hogy mik jelentek meg a, nem is a könyvfétra a Ott van pdf-ben fent, hogy melyik kiadó mire. Pdf-ben. Képzeld Hát, de legalább lehet benne keresni. Nem fakszolni, nem fakszolják. <gül> egy, egy flopin elküldik írsz a írszacímukra. Életben nem fogom megtalálni ezen az oldalon. Én, fú, lehet, hogy én, én, én az e, kevésbé vagyok -e, um, IT-geek, és azért gyorsabban megtaláltam, de megmutatom, mert én már ezt végig szemléztem, és igazából megnyugtató. Nem is az a gond, hogy valami csak erre a fesztiválra jelenik meg, hanem az, hogy, hogy ott egyszer fogom látni azokat is, amik már megjelentek, és már meg kellett volna venni, mint semni. Az, az egy ilyen szintén a fájópontjuk egyik, nem is tudom, hogy, hogy élhetek ennyi fájóponttal, de, de az, hogy itt szembesül az ember a fizikai létükkel. És ez talán kevésbé nyom... Ha megtudod ennek a megvételét, akkor két tele szatyorral mehetsz úgy haza, hogy közön bejelentett, hogy nem vettem semmit. Aha. Hát jó. Egyébként lehet, hogy már eleve megyek ki, mert hogyha belegondolok, hogy miket kéne dedikáltatni, akkor egy kis hátizsák hogy elviszed azokat a könyveket, amiket nem élvezted, és ott hogy a szerzőnél, köszi. <gül> Na igen, ott sáftálni a sorban. <gül> Na jó, vannak még ő, koncepciók? Közben. Találtam, még egy beszélgetést. itt könyvlista még mindig nincsen, szeretném jelezni. Viszont pénteken lesz ez is. 17 18 könyvtárs klubban, Kimek fővárosa Berlin, Bert von Kostka, Sven Félix Kellerhof és Béresi Ákos fordítokok beszélgetés, és Ungvári Krisztián történész lesz a moderátor, akit én rendkívüli módon kedvelek. Uh -huh. Hogyha már, már könyvlista nincsen, akkor legalább ezt így még elmondtam gyorsan. Jó, azt szerintem itt vágjunk is. Vagy még mindig van, Gabi, amit vásárolna? Nyugodtan mondja, nem végtelen, folytam belét. Tényleg ideig tudnám sorolni, de amit meg is veszek, az, az sokkal rövidebb lista át szerintem. Köszönjük el a hallgatóktól, hát, ha összefotunk velük ott kint. Így van, sziasztok! Szervusztok, kedves hallgatók! Ha mindenek, akkor még jövő héten is a könyvlistát fogom keresni. Szókoljatok! <gül> Hello. Sziasztok!